Mendiburu-buru zasksotan konturatzen zera gizakiok ere bada badiela zerbaiten egiteko sortuak esan mm -hmm. <laughs> diteke eh? eta kasoontan askok esan du Mendiburu nonbait gizaki ez balima sortu arbola <laughs> sortuko zela eh? arbola bai bai bai men, men, mendiko mendian arbola eh? eta, eta bon, ba, zura landu izan du, maite izan du, landu du, ba, beste inork baino obe pentsate dunik, lorpenaren aldetik, diot, zainduz askotan ikutu gutxirekin, eh, txalapartaren haipatzen ari garela, hemen enbor bat bada, Apalki nunbait, e, sume botaz gero ba, pixkatola lehundu duena eta kendu, zeiz, kendu izkio zatitxo batzuk eta, baina bestela bere horretan hor da. Eh? Eta e, sumatu liteken ere, inkluso leheno bazituen adar batzuk eta nondik e, aterrazen ziren. Eta, bar, eta gero argialden ikusi ditugun bere, bere hartelan horietan, areta geio nabarmena da, edota, Ahi berriro ere eh, zera Bilboko kasu hontan eh, museo garrantzitsu batek utzi artelan honen kasuan eh? Bilboko Arteretako museoak utzi bai dugu dunboc eh dunboc beraz dumba eta dun bot, eh, joan gintezkere afrikaraino eta pentsatu ba, afrikan zenolako musika instrumentuak egitek duzten ba, inguruan dauzkaten eh, gauzakin eta hain altxorra ipatzen duen gero, ba, zurrolako puska bat ere, altxor liteke, eh? e, batzuentzako agian berotzeko eta erretzeko, beste batzuentzat edateko eta jateko ontzi baten egiteko, Be, zentako ez kultura buruan duen batentzat musika sortzeko, ba, dun bat eta dun botxan, hortik eh, artelan politori. Orduan, berriroari nintzen mendibururekiko, o mendiburure embarkatu zurarekiko, eh, gur lanarekiko, harreman ba, benetan oso oso berezia, gero ikusiko ditugu ere, azken eh, erakusetari. Baina txalapartak esan bezala, nola haiteko zubilana egiteko baliogarri zaigu, ze txalaparta artelanak, mendibururenak, izan eh, emango dio ez do kamairuri musika taldeari bere ikurra bere logoa. Hori da hori, ikusiko dugu, beraz uh, azken gelan, hor, ditugu beste artisten uh, musikariak adibidez, uh, ahiak ere bazituzten uh, behi hartu kitzeak, eta loturak egin dituzte ere uh, beraz gau hortaldearen artistekin. Bai, nola baita ikusten dugu, edo bisitariok eh, ikusiko dute, entzule direna momentuko bizitari bihurtu, ta hemen ikusiko dute nola aiteko, Bira bat egiten dela ere mm Hasi -hmm. eh? hasi garela testu inguruk Bye. historiko horrekin eta bar eta aipatu dugu bai gizarte, bai mm, opresio, baino nonbait mm, bai darrikapen egoeran hor eh, dinamika bat sortuko dala, eh, frankismoa Bye. eta euskal gizartearen aldetik. Artistak aurkeztu ditugu baino artistak edo kultur gintzan ez dira artistak soilik eta bakarrik arituko. Mm -hmm. baizik eta... Euskara dela, kantua dela, bertso dela, denetarik bait. antzerki mailean. Joango dira emeki, emeki beren urratxak eta egiten ematen eta. Eta, bon, be, tradizionalak diren kantak eta ber e, hartuko dituzten eta eguneratu, nolabait, instrumentuak txalaparta esaten genuen, txalaparta hartan jartan zuten gutxi batzuk eta bar. Hori eh? be, bezala beste kanta batzuk eta, orain e, Euskaldu nogeta elkarrekin gaudelarik eta afaldu edo bazkaldu ostean edo sugar dut eginga. badugu izugarrizko kantutegia non 1100 kantab dira. Ba, ez dugu pentsatu behar hori e, Mendez Mendeola zela, eh. Ori baten eta batzuen lanak izan dira eta besteak beste, ba Ximun bat eta lakoak, orduan Mikel Laboak ere egin zuen bere lana, en fin. Bueno, hemen ere aipatu behar dira, e, Euskal Herrian bereziki, eh. Ba, Mikel Labeguri bere lehen euskal kantakin eta bar. Orduan, Hortikan, e, bon Gipuzkoan, Euskadik emango die Euskal Herriari ere beti indar bat, eta hori nahi patu bezala Mikel Laboa, baino Lertsundi, e, Xabierlete eta bar harituko dira, maitei dirin hemen ere, eta horien, eta bon, haipatu nahi nuke ba, duela gutxi eta zenduden manes pagola, eh? baionak Euskal mosoko, eh, nolai, bigarrena izan baitzen garaibatean janari txelarrekin, eta hori guztiek, emango diote, ba, horrezko lekua baino, esango nuke, zehok Dago kion lekua eh, euskal kulturari maila eh, inmaterial hortan. Eh, diot eh, kanta gintzan, antzerki gintzan, eta bar, orduan, eh, ezagutu izan ditugun kantaldi horiek, eta horiek ba, gara jartakoak gira, pantsoa eta peio, e. eh, hemen egon eh, zirenak ere, eh, olako, guen, gut, gutaiko batzuk eta olakoak, eta entzule askok pentsateuk, izan dako hain bat momentu eta bereziki, eh, berezi, orduan lakoak eta, ba, nolaiteko mugimendu honi e, zor zaizkio, eh? Mm. Ba, nes dut uste, zordun garenik, baizik, eta gu ere partai dizan garela, eta haiek ere pozgarri egin dut, eh, lan hori, eh, ez zor esan dut, baino. bo. Eta, azken atalean, ba, bai, esaten dugu, ba, arte maian berezikita forma eta estetika zari baigara, e, nun bait, gaur taldeko artiston lanak, habeste sortu duen eta hainbat lekutan eta eta espazio publikoan eta nun egin izan den ere lan borobil bat mm -hmm. gizarteak ere bon erakundeek eh, ala nolaaba esaten genuen ba, Euskal e, EuskalUniverstateea eta bar baina horiek gero etorriko du dira. E, lendabizi gertatuko direnak dira geio giza mugimenduak besteak besteaez. Ba. Hor bai euskarari bueno, jaialdi bat sortzearena eta bar, edeta Amnistiaren alalddaako aldarrekapenak, edota nuklearizazioaren kontrako ba, e, deban edo lemo izen olakoak, giza eskubiden aldeko aldarrekapenak eta bar, eta hori guztiak, Orain kasik eta konturatu kontura gabe, edo herriko jaixetan, <laughs> kantak dien bezala, ba ikusten dituzula hor zintzilika eta txarteletan, afitzetan eta horretamenetar, ara, beren jatorrian, badira nolabait, ba gaur taldeko partaide ziren artista batzuen lanak. E? Ala nola, ba txigida, edo eta oteiza, edo bazterretxea, efen, sistiagarenak, zumetarenak, hemen denetarik badira. Eta horri ere, ba, esan bezala, atxikitu nahi izan diogu, e, erakusketaren azken, azken, nonbait, e, arlo hau. Bueno, azken, azken ez da, bada sorpresa bat. Ezka lehetan gira orain. Bai, eta sorpresa aipatzen nuen, ze, bo, argialdea ipatu dugu eta argialdean bada zer ikusi, eh, ba, zumetaren eta mendibururen arte lan dan dioriek, baina azken aukera bat izan genuen, orain go, oso gaurrengungo artista baten, irbonaran barriaren... E, lan aipatuko dut e, arekin harremana aiteko ta proposatzeko bere artelan bat hemen aurkeztualizatea uh -huh. eta deskribitu behar baldin badugu gure entzulegoari uh -huh. ba, ba kasik eta herriko jaia aipatzen dituen uh -huh. nun bai badira zintzilika egon litezken edo zein plazan eh, euskal euskalerriko uh -huh. plazan zintzilika egon ditezken hor banderolak pankartak edo material horrekin osatua da eta horren zer eta ibona armirik, ba, e, estetik eta forma horietan e, oinarrituz. Nunbait, berak hartu ditu, ez artistek sortu bezala, mm -hmm. baizik eta gizarteak bere eskuratu gisa, eta bera artista dena, orain ere berriro artelan biurtu. Eh? Nunbait, pasatu dira, artista, arte maiatik gizarte mailara eta gizarte mailatik berriro artista baten eskuetara. Eta bon, ba, interesgarria da ere adirazteko, ba, guretzat kasik eta abanguardiakoa zen lan bat gaur taldearena, kasik eta orain tradiziozko ikurrak edo bihurtu direla, eh? Baino artea ere badela nonbait kapaz ere horiek berriro abanguardiako edo arte gareikide osatzeko bueno, kapaz badela. Eta horrekin, bo, gero, hola proposatzen diogu bizitariari di, eta, histeria esango du ba. zer duen gailo gu, gustutuko ze hiruts ez daion eta bar